Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Den ærlige version er, at vi har simpelthen givet op. Det pres, som er kommet, og det er jo mest fra Dansk Folkeparti, det er helt tydeligt. Men der er også nogle borgerlige politikere, der har givet meget tydeligt efter. Det har vi sagt. Vi kan simpelthen ikke komme op over den der, den der platform. Vi kan, ikke, vi kan ikke videreføre Radio 24 Og det er ikke os, der skal bygge en ny radiostation i Aarhus. Så, så vi søger ikke igen. Sådan lød det på Radio 247, da Berlinske koncernchef Anders Krap Johansen over for medarbejderne annoncerede, at Berlinske og People's Group ikke byder på kanalen igen. Dermed så lukker og slukker Radio 247, i hvert fald efter alt at dømme, den 31. oktober i år. Og det skal vi naturligvis tale meget mere om i dagens udsendelse, hvor vi også vil rejse spørgsmålet, er beslutningen nu også helt definitiv, Fordi de radikale, som Marian har sagt, at det sidste ord ikke er sagt i den her sag, der ligger et forslag om at ændre på udbudskravene. Og til sidst i vores program kommer de konservatives medieoverfører Nasser Carter i studiet og fortæller, at kanalens skæbne muligvis endnu ikke er definitivt besejlet. Men... Vi kommer ikke udenom, at sandsynligheden taler for, at det er slut om nogle måneder. Og hvad skal så fylde FM4? Vi taler med repræsentanter fra to af de konsortier, som håber på at kunne afløse Radio 24-7. Carsten Finger-Grøndal er direktør for Aarhus Universitetsforlag, som sammen med en lang række provinsmedier planlægger at lave en radio med en tidligere DR-direktør i spidsen. En radio, hvor der skal være mere fokus på citat, dialog, og mere fokus på viden end på værter. Og Kim Poder, han er administrerende direktør for Nordic Entertainment Group, der blandt andet ejer TV3 og Viaplay. Og de har også annonceret, at de byder på kanalen. Men hvad er deres planer for en ny taloradio? Det, det har de hidtil ikke annonceret, men vi får det altså at vide senere i programmet. Men først skal det handle om Donald Trump, for har dansk presse været ude i et useriøst amokløb mod den amerikanske præsident. Du lytter til Radio 24.7. Ja, for i sidste uge kom den såkaldte Moller-rapport. Demokraterne havde på forhånd festet store forhåbninger til, at den altså Moller-rapporten ville konkludere, at præsident Trump havde haft et samarbejde med russerne. Ønsket blev ikke opfyldt. Moller fandt ingen beviser for noget i den retning. Det får os til at spørge, om medierne har haft et afbalanceret og nøgterens syn på den amerikanske præsident, eller om dækningen, så i udlandet som her i Danmark, har været præget af en grundtone gående på, at Trump bare er en pauseklon. Og til at diskutere trump der har vi inviteret BT-chefredaktør Michael Dyrby, samt kommentator på Berlinske, Ben Blytnikov, i studiet. Og Ben, du skrev for nylig i Berlinske at de... Etablerede medier ønsker ikke at give et andet end et dæmonisk billede af præsidenten. Det er jo det er noget af en påstand, Ben Blytnikov. Jeps, det er det, og det vil jeg fastholde, fordi det vi har oplevet, det var jo otte år med Barack Obama med en stort set ukritisk presse, både i USA og i Danmark, som strød ham med hårene og gjorde, hvad han sagde. Og i det øjeblik, hvor øh, vores ven her fra det republikanske parti, Trump, trådte ind på scenen, så ændrede det sig radikalt. Øh, det blev meget, meget negativt, og det er det sådan set fortsat med. Men lad mig tilføje, det er jo ikke noget nyt i sig selv, fordi alle republikanske præsidenter og kandidater har altid fået mere negativ presse end de demokratiske. Men det er bare blevet eksplosivt meget værre, fordi Trump er den, han er med sin aparte adfærd. Og fordi de etablerede medier, New York Times, Washington Post, CNN, besluttede sig at underminere ham på en hver mulig måde. Og derved med den beslutning opgav de klassiske journalistiske dyder. Michael Dyr, nu vil det være åndfærd at lade dig stå på mål for hele den samlede mediebranche, trods alt. Men du er dog en, en, en tonangivende øh, mediemand øh, i Danmark. Du har tidligere været nyhedsdirektør på, på TV2 i dag, er du chefredaktør på, på Dagbladet BT. Har Plytnikov en pointe? Det synes jeg, han har. Jeg har selv skrevet en længere øh, artikel her i weekenden om, om vi i danske medier generelt forstår Donald Trump, eller i det mindste forsøger på at forstå hans politik. Det er klart, at han er selv en øh, så kontroversiel figur, at han, altså, hans vilje til at lyve og stå, og stå ved sine løgne, hans virkelig aparte måde at angribe pressen på og navngivende journalister på, er jo klart, at det er, en, øh, det er så usædvanligt, så det bliver man så naturligvis nødt til at dække. Men det kan godt være, at den facon, den facade, der har været hos den orangehårede præsident, har stået i vejen for vores nysgerrighed øh, og vores øh, øh, mangel på, på fordomme i forhold til at vurdere hans politik. Der er mange ting, vi er desværre har kommet til sådan at, at stryge over i en kamp. Altså, vi, vi, har, vi har haft meget, meget svært ved os. Det er jo vi, jeg synes, så må jeg tage på mig også selv, vi har haft vanskelig ved og forlade nogle faste dommer, Altså, vi er ligesom blevet en del af etablissemanget. Altså, pludselig er bare vi store store tilhængere af WTO, altså Verdenshandelsorganisationen. Hvorfor det? Trump et opgør med Kina, som jo har været nødvendigt over mange, mange år, men ingen har rigtig at gøre det. At altså, Trump besluttede at flytte en ambassade i Israel, en beslutning, der går årtier tilbage. Han gennemfører bare tingene. Og der synes jeg, at vi har haft meget svært ved at forstå politikken egentlig, er, har baggrund i noget reelt. Så, men, hvor vi jo egentlig er enige med ham, men fordi han har haft den her facon, så hans tweets, hans, øh, hans øh, utrolige latterlige øh, rallies, hvor han jo står og forhærliger sig selv, det, det må vi tage på os i danske medier. Vi har haft for let... Vi har været for let til at hoppe over i den gryde mor. Men hvorfor? Altså, er det, er det fordi, danske journalister øh, afskyer Trump? Er det fordi, de øh, synes, han er for, for komisk? Eller hvad er grunden til, ja, det er, at, at det er blevet som det er bløde? Jamen, det er, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg, jeg har jo en også mig selv. på det. Ja, men en af dem er jo selvfølgelig, at jeg, som alle andre danske journalister, elsker USA. Men vi elsker jo især New York. Washington. Vi er jo så fascineret af de steder der, så hele vores måde at opleve USA på, er igennem den prisme. Det er den optik, vi anvender, når vi skal se på USA. Så vi formår jo simpelthen ikke at se den anden del. Og man kan sige, at hele den her meget kontroversielle diskussion, der har været om grænsen mod syd, hvor illegale indvandrere øh, går ind over grænsen, og vi har betragtet som det, at vanvittige fænomen er bygget hegn. Men jeg tænker bare, hvis, man nu vender, hvis det var i Danmark, at der, altså, der er 11 millioner illegale indvandrere, i USA i dag, og det går sådan lidt ned, men det vælter ind over grænsen hele tiden. Vi vil jo være nødt til at reagere i Danmark også, men den del har vi simpelthen ikke forstået at fagne og fagne og forklare. Men jeg tror, det går altså dybere end som så. Det er ikke bare et spørgsmål om at se det med New Yorker øjne. Der er altid dansk journalistik og europæisk journalistik været den her grundlæggende tiltro til New York Times, Washington Post, CNN, det vi kalder de etablerede medier. Det er dem, man har stolet på. Man har som regel skildret de republikanske præsidenter, som Ronald Reagan, som en B-skue, spiller negativt. Både mod de demokratiske præsidenter blev skildret positivt, og det havde noget at gøre med politisk holdning hos journalisterne. Det havde noget at gøre med, at europæerne gerne elskede de fredselskende Obama-typer, som fik Nobel-fredspris, inden han endda var indsat. Der har ligget en tendens, en bias, som man siger, i hele systemet. Og så skete det frygtelige, nemlig at de etablerede medier kastede deres klassiske journalistiske dyder helt over bord. Der havde været en tendens hos dem i forvejen under Obama, men med Trump blev det meget, meget radikalt værre. De begyndte at bruge anonyme kilder, de begyndte at bruge en kilde, hvor de bare spurgte en enkelt. De begyndte at forvrænge tingene både i overskrifter og i nyhedsartikler, så man ikke kunne skænde, hvad der var meninger og hvad der var nyhedsoplysninger. Øh, Det hele blev forringet set ud fra en journalistisk standpunkt. Og fordi de europæiske medier, de danske journalister, altid har stolet på New York Times, Washington Post, CNN så overtog de blindt alle de fejlkilder, fejlmuligheder og tendenser, og det blev rigtig, rigtig slemt til sidst. Og kun Moller-rapporten afslørede jo øh, hulheden. Hvis ikke vi havde fået den rapport, så var det bare kørt videre, og jeg tror sådan set også, det kører videre nu, fordi så meget klogere er de ikke, fordi vi mangler en reel selvreflektion i danske medier, der kan gøre op med det der. Men hvis man nu ser på, på, på mueller rapporten, altså det, det, som faktisk er kommet frem, så må man jo også konstatere, at det, at du har haft en, en special investor, en særlig efterforsker, til at kigge på, hvorvidt præsidenten har gjort noget, der, der vel i givet fald ville have været i hvert fald tangeret landsforræderi, altså samarbejdet med en fremmed magt om at påvirke et amerikansk valg. Det er jo en alvorlig ting, og det har mange øh, republikanere jo også ment kunne være, være tilfældet. Er det ikke okay, at du dækker det ud fra et, hvad kan vi sige, et kritisk perspektiv også, eller hvordan? Jo, men tingene blev forvrænget. Hver eneste lille ting blev brugt dæmonisk imod øh, Trump, som om han var ondskaben selv. Og det de danske medier glemte, det var at kigge på den anden side, for der var jo borgerlige medier, Wall Street Journal... National Review, alt muligt andre tidsskrifter, som skildrede det meget mere nuanceret. Ikke forstået på den måde, at de var pro-trumpister, for de havde ham også, men de var parat til at se mere nuanceret på tingene, og det, som de danske medier ikke ville fortælle, var, at mueller reporten var jo et resultat af en, kan vi sige, konspiration fra FBI, fra Obamas gamle folk i embedsmandsstaben, om at få ham klynget op på et eller andet. Den virkelighed fik vi aldrig. Ja, altså det, ret, altså det er jo nogle generaliseringer, vi er ude i her, Bent, jeg, er ikke, jeg er jo ikke hele vejen med Men Det skal den, du den, heller ikke. Nej, nej. Og der, så derfor så vil man jo sagtens kunne finde en dækning, som er, har gjort nogle af de ting, som vi efterlyser her. Men det, er sådan, det der bekymrer mig, det er sådan lidt den der mentale tilstand, der er i dansk journalistik, øh, hvor hvis man, hvis man for eksempel skriver noget om Trump, som og det anses for at være klogt, så vil man blive anset for at være i i idiot, sexistisk, racistisk og ultra orienteret, hvis man sagde, at der er faktisk noget fornuft i den her politik. Og det, der egentlig bekymrer mig lidt, det er, at vores, vi er ikke så fordomsfri, som vi tror, vi er åbenbart er. Vi er heller ikke så nysgerrige, som vi går og fortæller os selv. Og, og man kan trække trådene frem til Brexit lige nu. Jeg skal, jeg skal vores spørge. afdækning af Brexit er jo også mest de lallende idioter, dem, der vil ud. Og det går ud over dem selv, og England går ned... Øh... Og EU-begejstringen øh, i Danmark har taget, taget helt nye højder. Hvem skulle have troet det? Øhm, men det er jo ikke vores opgave som journalister. Vi skal jo dække det. Vi skal jo prøve at se tingene fra... Altså, når en står her, skal vi gå over på den anden side og kigge på, hvordan kan vi se det på det? Der er jeg bange for os lidt, at på Brexit lige nu, der mm. er, det, meget, men, men der er det, det også meget stereotypt. Det, du det, siger, er det, at den højt besungne journalistiske neutralitet er en myte. Øhm. Så langt vil jeg ikke gå, men, men det er klart, vi arbejder jo ud, alle sammen ud fra den der tilstræbte objektivitet, som vi pakker ind i og siger, jamen vi er jo øh, journalister, og der er en faglighed. Men, men, men problemet er bare, at den danske journalistik bevæger sig på en meget, meget lille sti. Der er meget, der er meget få færre udsving, end der er i alle mulige andre lande. Altså, tog lige en undersøgelse med, man spurgte, danskere, eller man spurgte, uh, vælger over hele verden, hvem, hvem holdt med Trump, hvem holdt med Hillary ved det seneste valg. Og det var under 5% i Danmark, der holdt med Trump. Det er land i verden, hvor der var færreste, der holdt med Trump. Og vi elskede er som Hillary, som underbygning af det, Bent sagde før. De må jo komme et sted fra. Men, men, men øh, lige, lige spørgsmål. jeg, jeg lige tilføje, ja, jeg, jeg giver jo Michael øh, stort set ret langt hen ad vejen. Det, vi har manglet dansk journalistik, det er jo en dissens det er folk, der tog at stille sig op på redaktionsmøderne og sige, jeg er ikke enig med konsensus her. Trump har faktisk på nogen områder en fornuftig politik, og vi skal passe på med ikke at demonisere hans politik og hans vælgere og hans stab. Vi har manglet mod, vi har manglet civil courage i dansk journalistik, og hvis der skal komme noget positivt ud af det her, så er det da, at journalister må finde ud af, at de må tænke selv, danne deres egne holdninger ud fra dyb indsigt, og have mod til at sige fra i redaktionslokalerne. Men Du du har jo haft lederstillinger, mm. øh, eller har lederstillinger, ja, ja. og BT har ja, haft en ja. på, på, på Danmarks store tv-station. Mm. Hvor var din dissens til det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Og den har jo helt klart ikke været tydelig nok. Jeg ved jo med mig selv, hvad jeg har udtrykt på forskellige redaktionsmøder, jeg ved jo også på BT, at jeg har skrevet flere ledere, som ikke hylder Trump, og jeg synes heller ikke, der nødvendigvis er nogen grund til at hylde ham, men man bør i det mindste se på hans politik, hvad gemmer der sig bag facaden, hvad er det, der bliver gennemført rent faktisk for det amerikanske samfund, og har det nogen bonitet og nogen værdi for dem, der rent faktisk bor der? Men, men, men det er jo helt klart, altså, jeg synes jo, det er jo helt tydeligt, det var et chok for alle i dansk presse, at Moller-reporten ikke med det samme udløste en rigsretssag. Det må vi bare konstatere. Men, Og det, det, det er jo sigende. Ja, jeg vel mere en et chok, næsten en skuffelse, ikke? Mm. Det, det kan jeg ikke sige. Altså, det, det, det går oh, for langt. det er godt sige. Nej, det tror jeg ikke. Det, det vil jeg ikke sige. Det, det tror jeg ikke så bare man var virkelig forbravset, fordi men, det, alting var lagt ud på en motorvej til, til den her beslutning her. Og der må man da gribe i egen barm altså, og sige, okay, det her må vi skulle kunne gøre lidt bedre. Men Bent... Man kan sige, du, du udlægger det som sådan en, en, en hvad kan man sige, konsensus, og, ja. og, og at folk ikke er modige. Men hvis man nu skulle stille det lidt anderledes op, så må vi jo sige, at den undersøgelse af, hvad danske journalister stemmer fra 2012, altså vi de husker er den seneste, det viser, at omkring 80 procent stemmer på venstrefløjen plus de radikale. Ja. Kun man ikke bare sige, jamen prøv at der det er et udtryk for, at man måske har en bestemt verdensopfattelse, som kommer, til, som kommer til udtryk gennem de vinkler, som man anlægger, og det er der måske ikke så meget at gøre ved, fordi folk har nogle gange de holdninger, de har? Jo, der er noget godt ved det, fordi journalisterne, som alle mulige andre borgere, kan søge anderledes holdninger. Der var jo anderledes holdninger at søge, de kunne læse andet, men de har ikke gjort det, de har ikke været opgaven til moden og øh, voksen til at søge de anderledes kilder. Jeg læser Wall Street Journal hver dag, den havde anderledes oplysninger end New York Times, helt andre perspektiver på, hvor man fik et helt andet indtryk af Trumps økonomiske politik, blandt andet som har bragt arbejdsløsheden ned på det laveste nogensinde for sorte, og latinamerikanere har gavnet en stor del af befolkningen, og igen, man kan finde masser at kritisere for jeg Trump, ikke... men man kunne altså også finde det stik modsat, og journalistikken har altså ikke været den opgave voksen. Det, det, det, er, altså det er selvfølgelig interessant, og jeg tror ikke, at man kan trække... Øh tråden ud til, hvad er danske journalisters politiske observans? Det tror jeg faktisk ikke, det der, men der er bare nogle, nogle, måske nogle mere dyblæggende værdier hos os, som vi har meget, meget vanskeligt ved at forstå. Jeg tror, at danske journalister har svært ved at forstå ideen om, at man har mindre stat. Altså, som jo er en helt grundlæggende ting for en republikaner og en republikansk vælger. Det er ikke nødvendigvis godt, at staten tager sig alt i USA. Det er det jo i Danmark. Altså, og det, er, det tror jeg bare er så fundamentalt en ting, som selvfølgelig spiller med ind, når man arbejder. Så meget tid har vi heller ikke tilbage. Vi skal lige nå at kigge en lille smule frem, fordi der er, nu ligger der jo et præsidentvalg om hjørnet, øh, men vi må antage, at Donald Trump øh, stil, stiller, op, stiller op der. Æh, tror I, de danske mediers tilgang til øh, fænomenet Donald Trump vil ændre sig der? Jeg savner i hvert fald i reaktionerne i medierne, som nu øh, nogle virkelig øh, selvreflektive... Øh Tanker. Jeg synes, det vi har set, er ikke nok. Vi har haft antydningen i et par aviser om, at det var jo selvfølgelig noget, der må vække eftertanke. Men Danmarks Radio, for eksempel, har jeg overhovedet, eller TV2 har jeg ikke set, lave store debatudsendelser, eller i presselåsen, eller andre steder, sige, hvad gjorde vi galt? Her må vi virkelig foretage en tilrangtagelse. Det, det har vi, ikke været der. Bliver det mindre hår og små fingre, og hvad det ellers er, vi har beskæftiget os med? med, med... Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det bliver det også, men jeg tror på, at der alligevel er en vis selvrensagelse nu, som gør, at vi bliver nødt til at dække det amerikanske præsidentvalg på en helt anden måde, end vi gjorde, da han kom til. Men der vil stadigvæk være masser af tweets, der vil stadigvæk være masser af orange hår, der vil stadigvæk være masser af selvforhærdigelser og løgne, som jo er en del af det her også. Det blev det sidste ord i denne Trump-debat i relation til dansk presse. Michael Ljørby, chefredaktør for BT. Tak fordi du kiggede forbi også. Tak til dig, Ben Blytnikov, kommentator på Berlingske. Du lytter til Radio 24 /7. Og nu skal vi tilbage til diskussionen om nærværende radiokanals fremtid. For efter at Radio 24 ejer, det vil sige Berlinske og People's Group, de har medlem af de ikke vil søge om at få forlænget sendetilladelsen, så samler interessen sig nu om, hvem der så kommer til at stå for den fjerde radiokanal. Den mest omtalte bejler, og vel også storfavoritten, det er jysk-fynske medier i samarbejde med Posten samt diverse små medier, Aarhus Universitetsforlag og Folkeuniversitetet. Dem taler vi med. Lige om lidt. Det gør vi, men først skal vi kigge nærmere på en potentiel ansøger, der måske ikke har været så meget i fokus. Det er Nordic Entertainment Group, der måske mest er kendt for at huse TV3. Kim Boder, du er direktør for Nordic Entertainment Group. Lad os lige starte med at få slået fast. Hvorfor er I i seriøse overvejelser? Jeg forstår, at I har ikke taget beslutningen endeligt endnu, men I er i det, der hedder seriøse overvejelser. Hvorfor er I det? Allerførst tak, fordi jeg måtte komme ind i jeres fine studie. <tøk> øh, det er vi, fordi vi er et, et stort mediehus, der i, øh, i de nordiske lande øh, laver tv, men også radio. Vi er meget stærke på tv i alle fire lande, men vi er også til stede i øh, den grad øh, inden for radio både i, øh, i Sverige og Norge. Og vi har faktisk øh, i mange år haft ambitionen om at gå ind i, det, i radiomarkedet nu kommer mulighed. H, hvad, hvad er det, der får dig til at tro, at den ikke bare ligger på den flade til, at den skal jyske fynske medier have sammen med Jyllandsposten? Post? Og, og, altså Nogle mener jo at, vide, at, at at det her udbudsmateriale er skræddersyet til, at de skal have den. Jamen det er måske lidt af vores chance, at, øh, at de måske tror, at de allerede har vundet den, og så kan vi komme og overraske bagfra. Toes... Og, det har vi gjort før. Det vil vi have det rigtig rigtig fint. Og Hvordan vil du overraske Kim både? Allerførst skal vi jo selvfølgelig kunne lave noget andet, end øh, det, som, øh, som de her viser vil byde ind med. Og det, det er selvfølgelig noget det, som vi arbejder på. Jeg er også grænser for, hvor meget det, som jeg skal være. For det er jo en konkurrence, som siger, det bliver afgjort her i løbet af, af forsommer, Om det bliver dem også, eller der er hele tredje eller fjerde, der byder. Øhm, så det, det vil jeg gerne holde lidt med for mig selv. Men det er klart, at vi er jo som et, et, et mediehus jo, i stand til at lave nogle ting, som, som de må, måske ikke kan, kan byde ind med. Det håber jeg på, at vi kan... Men hvis I nu ser på, hvad I ligesom er kendt for, det er jo at lave reklamefinansierede sådan underholdningsformater, og selvfølgelig også i, i høj grad sport. Men, men man må jo se på, hvis man kigger på udbudsmaterialet for den her FM4-kanal, det er ekstremt specifikt. Og der fremgår det jo blandt andet, der skal være en masse journalistisk dækning af nyheder og forskellige ting. Det er jo ikke noget, som I ligefrem har sådan slået ja. jer stort op på. Man må sende samlet set 12-minutters reklamer om dagen. Ja. Det er heller ikke specielt meget, så det er ikke, fordi det bliver en økonomisk set en guldgruppe. Jeg mener, man må tj så det, så det virker, som om det ligger meget langt fra det, der er jeres tidligere eller hidtidige kerneområder, den her kanals øh, fokusområde. Altså, reklame er ikke nødvendigvis et kerneområde for os. Det er et middel til at kunne producere en masse spændende tv. Øh, og dermed, at altså, vi skulle være et sig ikke vi tog med, øh, med kysshånd for de penge, som staten har valgt at bruge på det her projekt. Det gør vi meget gerne, og vi gør os rigtig umage for at løse opgaverne. Vi er også klar over, og at vi kan ikke tage en til en de medarbejdere, der sidder og laver luksusfælden eller børnelokker, der med med med være tv-program og bede dem om at lave skal vi skal ud af sætte nye Jeg tror der at verden der var, på børnelokkerne kunne da måske godt lukkes mere Det på en kanal. Jeg, jeg har hørt, at der er lavet radio før. <laughs> jeg ja, ved, at han er dygtig. <laughs> øhm, og det, det er klart, at vi skal... Vi skal altså, bare det, vi har meldt vores interesse, gør, at vi er blevet bombarderet med dygtige kolleger i branchen, som gerne vil samarbejde med. Så jeg er helt tryg, at der er masser af talent inden for radiomediet til at kunne hjælpe os med at løse opgaven. Og så har vi selvfølgelig nogle forhold, forhold til, at vi er... Det er et stort mediehus, vi kan få markedsføringsopgaverne af Vi kan også lave noget selvfølgelig inden for sportsområdet, hvor jeg synes, at Radio 24-7 har forsøgt, men ikke rigtig brudt igennem. Jeg ved, at DR formentlig kommer til at justere en del ned på sportsområdet. Og det er ikke, fordi vi skal lave en sportsradio. Det er jo ret præcist formuleret, hvad der skal være inden for forskellige genre. Det, det er vi helt med på. Men den, den nuværende 24-7 her, hvor, hvor vi befinder os lige nu, har jo været tænkt som en, en udfordring til en pang dang, på mange måder til P1. Ja. Æh, tænker I bredere end det? Jeg, jeg, jeg tror, vi skal tænke lidt bredere, for at kunne gøre det, vi er dygtige til. Der må meget gerne med det, som også konkurrerer med Peter. Det jeg er enig med dig i. Det er jo det, som Radio 24-7 i høj grad har gjort. Jeg synes i virkeligheden måske mest men lige så meget, at Radio 24-7 har været en konkurrent til Dagbladen og til, til, til, til TV-avisen osv. I at sætte dagsordenen inden for nogle ret brede nydestemaer. Øhm men det er selvfølgelig også noget af det, vi tænker retninger i forhold. Jeg kunne godt tænke mig, at, at komme med et bud på, bud på en radion, som er lidt bredere end det, vi har set i Radio 24 bydende med Og det er ikke, fordi jeg ikke privat har holdt meget af Radio 24, gør det faktisk fortsat. Men, men bredt kan man ikke ligesom anklage radion for leverere, synes jeg. Så kan, kan, kan man sige, at det, I sigter efter, det er mere at være en udfordring til P4 end til P1? Det, det, er, det er også et meget godt bud. Det, det, er, det er måske et meget godt bud, og man kan sige, det, det det er sådan, der ligger et kriterium, at man skal komme længere ud i landet, er jo også et vink med en vorstang, som man siger, kom Kom bredere rundt i landet og repræsentere befolkningen, som de ser ud forskellige steder, end måske en primært her omkring, øh, omkring Folketinget og København ved jeg selvfølgelig godt, at du vil ikke sige alt for meget om jeres specifikke overvejelser, men alligevel hvis vi nu ser på, det, på det, sådan, det mere journalistiske, altså der står jeres, jeres antalvis primære konkurrent, jysk-fynske medier og de andre konsortier, de, jamen, de har en lang række mediehus med erfaring i at, at lave journalistisk dækning af, af både provins, Danmark og de har så også Jyllandsposten, som har en, en dygtig christiansborg redaktion. Der står de stærkt. Der står en de, en stærkt. de står hva, hva, og, og Det er jo en del af det, som lige som skal ja. i den her skønhedskonkurrence, ja. det er for, det er for, altså byde ind på. Så hvad er det, vi gør? Derfor tænker jeg også det er de vi får, som kan Lever det for os, af nogle af de samarbejdspartnere vi skal have. og kan man lave en et, et, et stærkt bud på en kanal, som også bygger på en masse lokal samarbejde, så tror jeg ikke, at man kommer med et, et, et dårligt bud. Og, og men, men vi er helt med på, at vi skal være stærkt til stede, lokalt også journalistisk, selvfølgelig skal vi det. Æ, da vi talte sammen inden udsendelsen, Kim, så, så, så, så nævnte du, at, at det var slet ikke sikkert, at I skulle bruge alle de penge, der var lagt op til, at der skulle bruges i den her sammenhæng. Hvad, hvad mener du med det? Jamen, jeg synes jo ikke, det er givet, at bare fordi man, det, det kan lyde lidt heldigt, men, men, men det er ikke nødvendigvis givet, at fordi man får stillet er det 790 millioner kroner til rådighed over den her periode, at så skal alle pengene bruges. Jeg synes rent faktisk, at man tager udgangspunkt i en opgaver, man gerne vil løse. Hvad synes vi med ansvarlighed, vi synes, vi gerne vil løse. Og jeg, jeg tænker rent faktisk godt, at man kan gøre det væsentligt billigere. Øhm, og, og, og, så, det, så, så, og så ved jeg, så har vi jo... En masse kulturinstitutioner, som rigtig rigtig gerne vil have midler, det kunne jo være, at der var lidt mere til nogle andre gode formål. Og, og det er relevant også, fordi det indgår for i van... selve skyndelseskonkurrencen? Der er, der er jo tre kriterier i konkurrencen, og det her det vægter med, jeg tror, det er 25 procent. Og hvor er det, Æm... du tænker, at der ville kunne hentes øh, nogle besparelser i forhold til at ikke at skulle udnytte hele rammen? Altså, det, det, det synes jeg er for, for tidligt at komme ind på. Der vil jeg meget gerne ind og kunne komme med et reelt bud, som, som vi kan vise, øh, når vi skal byde ind her en gang i, i, i maj. Det, det, det er svært at sætte... Øh... Og kan, du, på. Kan, kan du sætte procenter på? Altså, hvor, hvor, hvor, hvad tænker du? Altså... Nej, jeg, jeg vil jo ikke stå. Jeg siger, hvis vi kunne spare et par millioner, vil jeg jo ikke stå og nævne det. Ja. Jeg synes jo godt, at man kan forvente, at man kan gøre man markant billigere end de her 790 millioner kroner, der indikeres. Og det kan også være, at vi til, at vi måske ikke kan overveje at give, give flere bud på det, at man rent faktisk kan, kan måske ikke give et bud på. Hvad man kan man få for de ekstra penge? Og det er ikke sikkert at de sidste 100 millioner kroner, hvis vi den nytte, de ligger i at bruge de penge på på radioen. Det kan godt være, at man helst skal få nogle flere penge i på det og lave flere potentielle byde og byde ind på, hvordan man bruger de sidste 100 mio. kroner. Det, det har vi ikke svaret på præcis, men jeg synes, det, det er et vigtigt kriterie at diskutere. Og når det står som et kriterie, så er det fordi, at det, ikke, det, skal, ikke tages som, øh, det skal ikke tages for givet, at man bruger alle pengene. Jeg tror, ja. det kom bag på mange, at, at øh, Nordic Entertainment Group meldte sig her, fordi I er jo, som jeg også var inde på, måske mest kendt for, for, for at lave fjernsyn. Ja. Jeg er med på, at der er øh, nogle nordiske radioprojekter, men i hvert fald i Danmark mest ja. kendt for at, at lave fjernsyn. Hvad er det, der gør, at du tror, at I skal, kan, kan lykkes på den her øh, banehalvdel? Fordi jeg synes, at i at alt beskeden er, vi er ret gode til at lykkes med nye ting. Også ting, hvor vi har meget respekt øh, og ydmyghed for, at, at det ikke er noget, man bare lige gør. Vi er gode til at øh, etablere de samarbejder, der skal til for at lykkes. Vi er ikke naive og Vi at vi kan bare komme med vores eksisterende arbejdsdyrke, og så løser vi opgaverne. Øh, og så synes jeg også, at vi har en... Øh, jeg synes, vi har... Øh, et godt fundament i øh, at forstå radio og, i vores nordiske... Og du er ikke bange for, at I, I på forhånd ligesom bliver dømt ud som værende letvægterne, dem der laver Paradise, og nu skal I ind og, og spille, øh, spille med de tunge med de drenge inden for journalistikken. Nej, det er jeg ikke noget bange for, det er ikke bange for. Det kan godt være der en journalist eller to, der tænker det. Men når de ser vores udbud, så vil man tage det seriøst, det er jeg helt sikker på. Om vi vinder det er jo ikke til at sige, men vi kommer med et seriøst bud. Kim Boder, Nordic Entertainment Group, tak fordi du kom og fortalte om jeres planer for FM4. Ja, tak. Du lytter til Radio 24 /7. Vi vil vægte viden højere end værter. Sådan lyder udmeldingen fra Carsten Finger-Grøndal, der er direktør for Aarhus Universitetsforlag, som sammen med en række regionalaviser, Folke, Folkeuniversitetet og Radio ABC i Randers, vil byde på den FM-kanal, som Radio 247 7 hedtil har sendt på. I spidsen for radioens bud, der står Anne-Marie Dom, som er tidligere DR-chef, rektor på Journalisthøjskolen, og som har erklæret, at hun vil lave en radio, som kommer med et nye bud på, hvordan vi styrker dialogen mellem mennesker. Velkommen til dig, Carsten Finger Grøndal, der skulle være igennem på en telefon fra apropos Aarhus. Er det ikke rigtigt? Jamen, jeg håber, det. Er, jeg er igennem. Jeg sidder i hvert fald med en telefon her. Det er du, og du ja. går klart igennem. Jeg skal lige høre først det her med at ville vægte viden højere end værter, som Mikkel Andersen lige nævnte i introduktionen af dig. Hvad mener du med det? Ja, yeah, altså, jeg lægger nok mere vægt på det der med plus-viden, end jeg lægger på øh, minus-værder. Øh, altså, her på forlad har vi jo haft rigtig meget held med, at i senet dette forsker. Øh, forskere, så vi har fået forskning fra alle mulige hjørner af universitetet, som ellers ikke sådan, spiller nogle særlig fremtrædende rolle i medierne, ud til rigtig mange mennesker. Sådan eller øh, tydeligst i vores øh, vidensorganiserede tænkepause, som vi er kommet ud med i et oplag på over 1,3 millioner. Og mange af de meget viden, der er i, øh, i de bøger, ville man nok på forhånd have tænkt, at det var noget, der var meget interessant, og ikke kunne interessere ret mange. Men vi har arbejdet meget med at prøve at øh, finde en god historie, og sætte det i scenen, så det rent faktisk viser sig at være nærværende og interessant for, for de mange. Hvis jeg nu kalder ja, det, det, selvfølgelig... det, du, du, du slår, slår tonen an til her for, for højskoleradio, vil du så synes, jeg er <laughs> <laughs> Nej, ne, det, det, det tror jeg ikke. Jeg er faktisk ikke helt klar hvad det er, du tænker på med det, med det begreb. Men altså, jeg synes at jo, at, at højskoler peger fint hen på en dansk øh, dannelsestradition, og den vil vi da gerne lægge os i forlængelse af. Altså sådan øh, en skal jo hele tiden øh, nytænkes og øh, øh, omskabes, så de passer til tiden og til forbrugernes behov og ønsker der, hvor de er. Så jeg tror jo mere på, at man kan få folk til at... Øh, det jo spændende radio ud på byggepladserne eller i bilen. men Man kan få øh, en helt stor mængde danskere til at tage på højskole. Øh, så hvis du tænker højskoleradio som et spørgsmål om at vende danses øh, traditionen ind i ny virkelighed, så tænker jeg, at det, det, det er vel meget godt. Det er meget god beskrivelse. Så er på den. Nej, men men, men det, virker det. Jo, det virker jo lidt som, når man ser på, på, på den kombination, som, som der ligesom er. Jamen, så er det, at har de har en lang række provinsmedier. Det er stort set alle danske provinsaviser, undtagen Nordjyske, som er med i det her konsortium. Så er det Folkeuniversitetet, og så er det altså Aarhus Universitetsforlag. Øh, altså, og så under ledelse af en, en, tidligere, en tidligere rektor på og og det, det er chef der gerne vil have mere dialog. Altså... Vi det, det lyder måske lidt som måske nu kaldt Henrik det højskoleradio. Jeg kunne måske skærpe lidt og sige, det lyder lidt som noget politisk korrekt radio for sådan nogle kloge typer. Er det er det for polemisk også nu for at bruge Henrik Svenning? <trykker> jamen øh, jamen altså det vil vi jo gerne vil til folkeuniversitetet og, og her på forlæde det er jo sådan set og øh, give de der øh, kloge over hvis du kalder det det folk der har dedikeret deres liv til at find ny viden øh, alle mulige steder i verden gennem forskning. Øh, en platform til at komme ud med deres kæmpe store begejstring for det, de arbejder med. Øh, jeg tror, jeg ved ikke om, øh, hvor mange forskere vil blive støbt på marketterne og blive kaldt for kloge over det. Det tror jeg sådan set ikke. Altså, øh, Altså, jeg, har min for, egen, jeg har min egen det det. kandidat for Aarhus Universitet, så jeg, jeg tænker, det, det tror jeg heller ikke, de vil være ramt med det. Men, men, men måske man kan sige, øh, altså, mere, mere, mere, mere seriøst, det virker som om I vil en helt anden retning, end det Radio 24 har været, hvor man kan sige, at det har jo været sådan, måske konflikter, lidt sensationsorienteret på nyhedsområdet, øh, og så meget holdningsbaseret i magasinprogrammerne. Og der virker det som om, I vil noget helt andet med, med, med jeres bud på en FM4-kanal. Ja, altså jeg vil starte med at sige, at jeg vil meget nødt til at sige noget om det samlede på en FM4-kanal, fordi de otte øh, lokale og regionale medier, som er gået sammen i konsortiet, kommer man selvfølgelig til at spille hovedrollen i, i den samlede sendeflade. Og, øh, og det, det må det, må, det, det samlede konsortium ligesom melde ud om, hvad man gerne vil, når man er klar til det. Det jeg ikke sige noget om, det er, hvad vi som øh, forlag og også Folkehundredstillet gerne vil øh, forsøge at bidrage med i den udstrækning, vi, vi kan. Øhm. Jeg kan ikke huske, hvad spørgsmålet var, men i hvert fald Jeg at jeg ikke skal svare på, hvad, hvad det, hvad det samlede, hvordan det samlede bud kommer til at se ud. Nå jo, det var, hvordan det kommer til at profilere sig i forhold til 24-7. Og der vil, der vil jeg sige, at, at når vi nu har... Jeg forstod jo der at fra starten, at det var blevet citeret for et eller andet med mere, mere vidner og, og mindre værter. Mm. Og der er det jo helt klart, at 24-7... Øh, har været fabelagtig gode til at finde mange øh, værter, som det i sig selv er interessant at høre på, som har øh, klare meninger og en klar profil, og, øh, og som selv kan fylde en betydelig del af radiofladen i samspil med de personer, vi nu har inde. Det, det tænker jeg ikke er kontroversielt at sige, det er om Radio 24-7. Det vil sige, at øh, hvis det, vi skulle bidrage med, hvis vi forestiller sig, at det skulle være sådan meget skabt op imod Radio 24 7s profil, det vil sige, at øh, sådan en program som 24 spørgsmål til professoren, som Lone Fang står for, den kører lige præcis på den kanal, der hedder Radio 24-7. Det er vel øh, det tætteste, at vi kommer på et, et ideal for god øh, vidensformidling inden for, øh, inden for radiomediet. Øh, så det er i hvert fald ikke sådan et ideal, hvad Radio 24-7 står for, øh, tænker jeg skal være i opposition til det, vi kommer med. Det er der et af de steder, hvor man forsøger at tage naturvidenskab øh, allermest alvorligt i radiofladen. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Carsten, fordi en, en stor del af den her diskussion handler jo også om hovedstaden kontra øh, provinsen. Øhm, og nu sidder du med, med, med base i, i, i Aarhus, og, og min gode kollega herinde for Radio 247 Brygger, har jo sagt noget i retning af, at man øh, kan ikke helt afvise, at der skulle være en uslæbent diamant i Viborg, men han betragter det ikke som sandsynligt. Hvad tænker du om sådan en udtalelse? Ja, yes, det er mega øh, øh, Jamen, jeg tænker jo, at... Øh, det, det er nok ikke... Verden kan nok ikke helt sådan ud, at, jeg, at, at herfra, hvor jeg sidder, at, at alle i Jylland, de går rundt og drømmer om at blive værter på 24/7 så hvert øh, øh, talent, det er blevet opsuget øh, for længst og sendt ind på øh, Vesterfaring i hvor I sidder og laver radio. Øh, jeg tror, hvis man går rundt i Viborg, og er et stort talent, så er det nok meget sandsynligt, at man er gået på animationsskolen og allerede er blevet råd til Pixar eller Disney øh, i stedet for. Øh, så jeg tror, der er, øh, jeg tror, der er masser af talent i Viborg og i Vorens og Brønderslev og på Lolland-Falster og mange andre steder, som man godt kunne have brugt generelt. Som men, men, men anerkender du, øh, så kan man se altså diskutere Bryggers måde at formulere det på, men anerkender du, at koncentrationen af talent er større af indlysende grunde i hovedstaden, end den er i provinsen? Ja, det kommer jo lidt an på, hvad man mener med talent. Jeg tror, jeg har nok et, et gætter af på et lidt andet billede af, hvad talent overhovedet er, end, end Mads Bryggers. Altså, jeg tror, jeg er ret sikker på, at koncentrationen af mennesker, som har et stort eksponeringsbehov, er væsentligt større i København. Men det er jo ikke helt det samme som talent. Men, men altså nu, nu kan man jo sige, at jeg, jeg for ikke så lang tid siden flyttede jeg fra Langelandsgade, som ligger omkring 500 meter fra, hvor Aarhus Universitetsforlag havde, havde til hus indtil for ikke så lang tid siden, i en Ej. gammel bankbygning på hjørnet af Katrin Viabvej min kæreste er meget på for Brønderslev, hun arbejder nu på weekendavisen, og jeg tror, tror du ikke, at det er sådan, at mange gør det, som vi også har gjort, det er netop at sige, at fordi vi netop gerne vil arbejde med de her landstækkende medier, så vælger man at flytte til hovedstaden? Jo, altså, koncentrationen af landstækkende medier, den er, jo, øh, den er jo meget stor i København sammenlignet med andre steder. Der findes jo næsten ikke landstækkende medier andre steder. Øh, der findes noget i Jyllandskosten... Øh, der findes nogle der af Danmarks rundt omkring, men konstruktionen af medier er selvfølgelig rigtig, rigtig stor. Så der er jo sådan en, selvfølgelig en grad sådan selvforstærkende proces i det her. Men, men det er jo ikke den, altså den bevægelse har jo ikke været stærkere, end når vi gerne vil lave vidensret med folk, der ved noget om fagområder fordi de forsker i det, så, så sidder jeg jo her lige ved siden af et universitet, som i hvert fald er lige så stærkt nu globalt set som Københavns Universitet. Lige så mange ansatte, lige så høje, lige så god ranking internationalt, når man af universiteter. Øh, altså, lige så, lige, så dygtige, lige så dygtige folk. Og øh, laver man radio i Aarhus, så har man jo, hvis man nu forestiller sig det er rent hypotetisk, så har man jo lige så let adgang til de 8.000 ansatte, der er borgersmedicin, som er med til forskerne fra Københavns Universitet i København. Så hvis du har et fokus, så er det klart, at der er en meget stor koncentration. Men så må man så også øh, trods alt sige, at... Øh, nu lige om ganske, ganske kort tid, så flytter journalisterskolen ned i nye bygninger lige ved siden af, hvor jeg bor, eller hvor vi har forlag. Øh, journalisterskolen har jo været centrum for den journalistiske faglighed i flere menneskelivere, og de to andre steder, der udklækker journalister i Danmark, ligger jo også i provinsen, nemlig i og, og Odense. Så øh, man kunne jo godt øh, i hvert fald hypotetisk forestille sig, at nogle af de mange dygtige journalister, der bliver udklækket, de ikke nødvendigvis vender næsten mod. Øh, København, hvis de gerne vil nå ud til et bredt publikum i hele Danmark, men så er det andet sted hen. Jamen, øh, jeg, vil jo, jeg kan jo kun stå på mål for, at det er jo helt fantastisk dygtige folk, der bliver uddannet fra både journalisthøjskolen og Aarhus Universitet. Jeg har gået begge steder. Og jo, så... og jo, kommer vi begge to for Aarhus. Vi kommer også. begge to fra, ja, men ja, ja. du er selvfornægtende selvhadende jøde Henrik, så det tæller jo slet ikke. Karsten Fenger grøndal tak fordi vi måtte ringe til dig og... Øh... Ja, vi vil også gerne ønske jer ja, held og lykke med, med, med udbudsmaterialet, når I på et tidspunkt kommer, kommer ja, ej, til. det til. Det, det er næsten færdigt. det. Nej, men sådan, det, det skal ikke komme ind på det. Okay, så rummelig lige alligevel. Det, det er flot. <laughs> det er godt. Så held og lykke med jeg, det, og tak fordi du ja, vil være med. Ikke? Ja, ja, tak. Tak for 24 Hej. Radio Møller blev Radio 24-7 i sin tid kaldt efter den daværende konservative kulturminister P.S.D. De Møller, der jo som bekendt tog initiativ til radioen. Men nu ser det, som vi har været inde på, ud til, at det konservative Folkeparti også bliver et af de partier, som lægger radioen i graven. Men langt fra alle i partiet er begejstret for beslutningen om, at 70 procent af medarbejderne på FM4-kanalen fremover skal arbejde de her berømte mindst 110 kilometer fra København. En af de skarpeste kritikere af den beslutning er partiets medieoverfører, Nasser Kader, og ham havde vi i studiet tidligere i dag. Ja, velkommen til, Nasser Carter. Lad os lige få en ting på det rene først. Den radio, som vi står på lige nu, man kan jo godt tillade sig at sige, den snart helt en gangende 24 /7. Hvad synes du om den? Jeg synes, det er trist, at hvis det med, at radioen lukker, det synes jeg, det er jo en enestående succes. Med, øh, og som også har gjort at konkurrenterne bedre. Altså P1 er blevet meget bedre, fordi de har fået konkurrence fra Radio 247. Og så kan man ikke komme udenom, at øh, succesen bygger på beliggenhed. Altså beliggenhed, øh, det er en. Man har så mange gæster i studiet, og der er forskel at være i studiet og være med over telefon. Jeg går i dag godt have været med over telefon via Roskilde, men jeg synes faktisk, det er noget helt andet at være i studiet og se øh, interviewerne i øjnene, eller meddebattørerne, det gør en stor forskel. Også øh, fordi der er så mange meningsstandere og politikere, der bor her i området. Selv de øh, MF'er, der er valgt i Jylland, øh, opholder så meget af tiden her. Så hvis man skal have øh, radio, eller 4007 øh, så bygger det på beliggenhed, og jeg forstår ikke, at man øh, smadrer en succes. Men, men Carter, det rejser jo det... Temmelig indlysende spørgsmål. Hvis det er så forkert en beslutning, hvorfor er det så, at du og dit parti stemmer for en medieaftale, der indebærer, at det de facto er den vej, det går med Radio 24 /7? Altså, vi har lavet en medieaftale, der omfatter rigtig, rigtig mange ting. Danmarks Radio, Mediestøtte og meget mere, og blandt andet også Radio 24 /7. Vi er tilfredse med medieaftalen. Men implementeringen af mediaaftalen, det er jo det, der endte med, at man nu øh, kræver, at 70 procent øh, flytter uden for København. Da vi sagde ja til aftalen i juni måned, øh, der var det nogle helt andre tal, vi sagde ja til. Øh, det, vi sagde ja til, det var, at øh, lidt over 50 procent, 50,8 vist, skulle uden for København og resten i København. Det var det, vi sagde ja til i juni. Og øh, på det tidspunkt, der var der ingen, der fortalte os, at man ikke måtte tælle de administrative medarbejdere med. Men, men det er meget fint, men, men jeg spørger lige en gang til, hvorfor sætter I ikke bare hælene i nu, hvor I, du finder og med, mig, med dig, mange af dine partifæller, at beslutningen er så forkert, som du beskriver det her? Jamen, jeg mener, det er en forkert beslutning. Implementeringen af medieaftalen i forhold til 24 er forkert. Og der er sket nogle ting på det sidste, som jeg er meget utilfreds med. Der er blevet gjort ting og sagt ting og øh, forhandlet nogle ting, hvor vi ikke har været ind over som medieoverfører. Og det kan overfører. vi, lige vende, tilbage. Det kan vi ja. lige vende tilbage til, men ja. jeg tillader mig altså lige at holde dig fast på det spørgsmål, som jeg ikke helt synes, du svarer på. Hvorfor sætter I ikke hælene i? Altså, vi har jo gruppemøde i morgen, og der har jeg bedt om at få Radio 24 på dagsordenen. Vi har ikke haft gruppemøde siden øh, bænske bag medier var ude at sige, at de ikke vil bøde ind på radioen. Nu er der kommet en ny situation, og der har jeg bedt om at få Radio 24 på dagsordenen for at se, hvordan vi håndterer den situation. er du parat til bare lige for helt afslutningsvis her i forhold til det her, er du parat til at genoverveje jeres holdning til mediefrihed på baggrund af det der er sket her med 24 altså, jeg er parat til at se om man kan gøre noget i forhold til beslutningen omkring øh, 24 /7. men bolden ligger hos Dansk Holdparti. De kan bare sige okay, det er ikke sådan men. Den ligger også hos regerings hovedforhandler, og det er kulturministeren Mette Bok. Det er jo hende, der har forhandlet øh, øh, sidste del af aftalen, hvor vi øh, regeringshovedforhandler... hovedforhandler. hvorfor ligger, ligger Bolten der? Det, jeg, jeg spørger til, hvad det konservative folkeparti vil gøre. Hverken Mette Bok eller øh, Christian Dahl er meget bekendt medlemmer af, af det konservative folkeparti. Hvad vil I gøre? Hvorfor ligger Bolten hos alle andre? Ja, men, øh, som sagt, vi har i morgen. Der vil jeg have det op på gruppemøde. Men altså den, der har forhandlet sig frem til med Dansk Folkeparti, at det skulle være 70-30, det er altså kulturministeren, der har gjort det på regerings vegne. Og vi medieoverfører var ikke inviteret med. Altså jeg forstår ikke, hvorfor regerings ikke er med til de sidste forhandlinger med mellem kulturministeren og Peter Skorup. Det spørger jeg kulturministeren om. Hvorfor var vi ikke med? Men, men, men altså, altså, jeg tænker på, at der må vel være en pointe i, i forhold til, at du vælger at rejse på jeres gruppemøde i morgen. Der kan jo være masser, der har gjort, som Henrik også nævner, der har gjort alle mulige ting forkert. Men hvad er det, du ønsker at fremme ved at rejse det? Så den rent konkret politisk? Man kan sige, at bolden ligger hos Dansk Folkeparti. De har nok ikke tænkt sig at ændre holdning. Så hvad har du tænkt dig at gøre? Jamen, det er at tage det om, fordi vi har ikke haft gruppemøde siden øh, beslutningen blev truffet fra Berlinske Medier. Og det vil sige, at der er kommet en ny situation, siden vi har haft sidste gruppemøde. Men det man kan sige, det er, at vi har sagt ja til 58 uden for København. Det gjorde vi i juni måned, da vi indgik medieaftalen. Så sker der nogle ting, ingen havde forudset, efter vi indgik medieaftalen. Den ene ting, det er, at Radio 24 s ledelse klager til EU-kommissionen. Og så får man at vide, at man ikke må tale de administrative medarbejdere med. Den viden havde vi ikke, da vi indgik aftalen i juni. Det andet, der sker, det er, at Radio 247 afleverer nogle årsregnskaber her fornyligt, der viser, at de redaktionelle medarbejdere er højere end det, man angav tidligere. Og det vil sige, at det ændrer sig uh, situationen. Så det, der er sket på det seneste, det er rent matematik. Mm. Men vi har jo ikke sagt ja til 70-30. Det, vi har sagt ja til, det er 50,8. Men, men, men det men... med de administrative medarbejdere, det er jo fyldt meget også i Dansk Jamen, Folkeparti's er... argumentation, men, men der må jeg jo sige, som, som også kanaldirektør Jørgen Ramsgaard har været ude at se på, uanset hvad er det vel ikke de, de altså det, det i forhold til at få det her udefra kommende blik, som Dansk Folkeparti prioriterer meget højt, det er vel fuldstændig ligegyldigt, hvad dem der leverer kantinemad eller sidder i receptionen, altså i forhold til det, det publicistiske, hvad pokker de laver, det er vel et politisk valg, som Dansk Folkeparti træffer at man hæver barnen til 70 procent? Vi træffede et valg med Dansk Holdparti. Det var vist den 20. juni, der hed 50,8. Altså lidt over halvdelen uden for København. Vi træffede ikke valget 70-30. Det, at de administrative medarbejdere ikke er med, var ikke en viden, vi havde, da vi træffede valget. Udgangspunktet, det var TV2. Hos TV2, er det 50-50 der adskiller man ikke de administrative medarbejdere fra de redaktionelle. Det vil sige, at der er kommet ny viden, efter vi træffede den aftale, som vi ikke var klar over. Jeg synes også, det er noget underligt noget, at man øh, trækker de redaktionelle medarbejdere fra. Jeg mener, man skulle have stået fast på her sidste del af forhandlingerne, også med DF. Vi traf. Beslutningen om det skulle være 50,8 i juni, og det holder vi også fast til. Og, og, og, og den, øh, hvad hedder det, den aftale, vi indgik i juni med lidt over 50, øh, det var også noget, vi hørte, at Radio 24 godt kunne leve med. Øh, men oprindeligt var vi imod, at man flyttede noget øh, som helst. Men sidste aften, der blev alting øh, ændret, og vores politiske overfører var med i de der forhandlinger, og hende og jeg, vi var i telefon øh, sammen. Hele aften. Og det undrer mig, at det hele blev ændret i løbet af en aften. Øh, ja, ja en, en enkelt ting. Man kan jo sige, der har været mange forlydende om den her proces, og en af dem har jo naturligvis været, at Dansk Folkepræcis forhandler, og det har været Morten Marinus og Aleksandsen, mm -hmm. at de reelt bliver øh, overrulet, at de har sat en langt lavere procentsats. Nogle siger 10, andre siger 20 procent, som er det 24, der skal udflyttes. Men for så i sidste øjeblik øh, besked på direkte af Christian Tulsendal, at det for lige kan man ikke indgå, det skal være en langt højere procentsats. Og det er noget, du kan bekræfte? Altså, indtil sidste aften, der var det med, at lidt over 50 procent, der skulle uden på København, det var ikke i spil. De forhandlinger, vi havde med Dansk Holdparti's forhandler, der var der en procentdel, der var meget, meget, meget lavere end de 50 procent. Men de blev overrulet af deres partileder og så blev det noget andet i løbet af en aften. Men, men Carter, øh, man kan sige, Dansk Folkeparti har jo været meget udskilt i den her sammenhæng, men man må dog sige, at de toner rent flag. De ønsker en udflytning, de ønsker så mange traditionelle medarbejdere som muligt placeret i provinsen. Mm. Jeg vil godt holde lidt fast i det parti, du repræsenterer det konservative Folkeparti. Du står her og siger, at du synes, det er forkert at flytte 24-7 ud. Men du siger også, at det, det er matematik, det der er sket siden sommer. Men det er dog ikke mere matematik, end at det forlig, der lå i sommer, kunne 24-7 leve med, kunne have fortsat med. Det forlig, eller den aftale, der nu ligger, kan man ikke leve med. Så det er jo andet mm. og mere end matematik, ikke sagt? Altså, man indgår en medieaftale med x antal partier. Så sker der næste fase, det er, at man skal implementere noget af aftalen, blandt andet public service-kontrakt med Danmarks Radio. Det fik vi lavet, efter vi indgik medieaftalen, og det er kun de partier, der er med, medieaftalen, der er med. Det samme i forhold til udbuddet omkring Radio 24 Det er ved den der implementering af den aftale, vi indgik, at man så når frem til, at hvis man skal trække de administrative medarbejdere fra, så kommer man op på 68 procent og så kommer der nogle nye tal i års, hvad hedder det, regnskabet, der viser, at de redaktionelle medarbejdere er meget høje, Og så kommer man op på 70 procent. Det vidste vi godt her for... Det var i hvert fald noget, vi blev orienteret om her for 14 dage, 3 uger siden. Men, men, men jeg appellerer til kulturministeren om at stå fast. Jeg har hendes ord på, at vi skulle stå fast. Jeg ringede til en som var i Texas sammen med kronprinsessen og sagde, at nu står vi fast ved, ved, ja, ved men, men du appellerer så til kronprinsessen. Nej, ikke, <laughs> ikke, dog, dog, dog, dog ikke. Det er jo en intervention på 24-7 svejene. Hvem havde set det komme? Nå, jo, men det er selvfølgelig også en vej at gå. Nej, du har appelleret til med det bok om at stå fast. Ja, og hun sagde, at hun vi skal stå fast. Men Carter, ja. vil du stå fast? Det er det, jeg så gerne vil høre. Vil ja. du stå fast på, at du ikke kan støtte denne her udflytning af dit parti ikke kan? Jamen, jeg kan simpelthen ikke være med til det, der er besluttet nu, og det vil jeg fremlægge i morgen med gruppemøde, og så må vi se, Men hvad... Men så vil jeg lige spørge, er, ligesom Mikkel Andersen, ja. hvad betyder det konkret? Fordi en ting er jo, at man, man, man, man, man ikke... Man vil have det op på et gruppemøde, men noget andet er, hvad det konkret kommer til at indebære. Vi er for eksempel, lad med stemme for, eller, jeg kan også spørge på en anden måde, nu kommer der et borgerforslag, 50.000 må vi antage, og vi skal under altså, på, I er at det... stillet af er en konservativ også. er øvrigt stillet af en konservativ... Ja. Kan, kan du støtte det? Altså, min indstilling i morgen, det er, at vi skal ikke støtte den del, der er endt med, at det blev 70-30... Øh som betyder i lukning af Radio 24-7. Det vil være min indstilling som medieordfører, mm. mm. og så må jeg høre, hvad gruppen ja. siger til det. Men hvordan vil du personligt stemme, hvis der kommer sådan et øh, borgerforslag til afstemning i Folketinget? Altså, ja, jeg kan ikke stemme imod min egen overbevisning, hvad det her angår. Okay. Uh, hvis der kommer... Uh, jeg skal lige læse formuleringen ja. af borgerforslag. Hvis det kun handler om 24-7 og udflytning, jeg kan simpelthen ikke stemme imod. Men, men det vil jeg fremlægge imod med gruppen med. Okay. Du har været ude og kritisere øh, kulturministerens øh, agerende i denne her sag. Kunne du prøve lige at... Og, og og sige mere om det. Altså, der, jeg synes, der har været nogle mærkelige ting under den her proces, øh, og jeg har fået nogle ting at vide, som øh, senere viste sig ikke øh, at holde. Altså, blandt andet, da den diskussion, der startede for en 3-4 uger siden omkring, der gik rygte om, at DF vil flytte 80% uden for København. Der ringede jeg til øh, kulturministeren, mens hun var i Texas med kronprinsessen, og sagde, at det, det, det kan vi simpelthen ikke leve med fra de konservative. Hun var enig med mig, og så blev vi blev enige om, at vi skulle stå fast. Jeg talte også med Venstres medieoverfører, der også havde den samme holdning. Jeg så også Liberale Alliances gruppeformand på Facebook, Christina Elund, også sige, at vi skal stå fast. Når alle tre partiers medieordfører og politiske overfører, også vores overfører, Mette Abelgaard, siger, at vi skal stå fast, så forstår jeg ikke, hvorfor hun har givet sig. Og hvorfor hun øh, forhandler alene med Peter Skorup. Jeg kunne bedre forstå, hvis forhandlingerne var imellem finansministeren og Tulsen Dahl. Der har vi ikke noget at gøre. Det er jo toppen. Men når det foregår med øh, gruppeformand for Dansk Rådparti og kulturminister jeg vidste ikke, at hun havde siddet og forhandlet alene med Peter Skorup. Det fandt jeg ud af bagefter. Så jeg føler mig, jeg føler mig sådan lidt uh, ført baglyset. Ja, det skal dog siges, at der har været en længere polemik mm. også på Facebook, mm. hvor kulturministeren også har blandet så Der kan man så gå ind og se den frem- og tilbage-diskussion, jeg har haft der. Men, men Nasser, nu siger du, du du ikke stemme for den del af forliget, der vedrører udflytningen af 24 Men forlig fungerer jo ikke på den måde, det gør medieforliget heller ikke, at man stemmer om tingene separat. I stemmer om et samlet medieforlig. Så hvad er det konkret igen? Det er der, jeg sidder Nå, og tænker nu, på... Nu, nu, nu bliver jeg spurgt om borgerforslaget. Okay, men du siger så også, at du vil have meget svært ved at støtte op omkring udflytningen 24-7, og det er det, du vil rejse på gruppemødet i ja, morgen. Ja. Så rent konkret, sådan lavpraktisk, politisk... Hvad er det, du har tænkt der at gøre i forhold til det, at pille det ud af det samlede mediefoldi, stille det som mm. separat forslag, eller foreslå, at man øh, ikke stemmer for? Hvordan, Hvordan gør ja, man Jamen helt ærligt, på stålige der kan jeg ikke fortælle dig, hvad man rent konkret øh, kan gøre. Øh, det kan jeg ikke. Øh, det, jeg kan love dig, det er, jeg har bedt om at få det på dagsordenen til gruppemøde i morgen. Øh, jeg har bedt om en diskussion, og jeg vil også der sige, øh, jeg har simpelthen svært ved at øh, bakke op om den beslutning. Og så må jeg høre... Hvad gruppens medlemmer siger om, om, om, om, der er en løsning. Jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg bliver først klogere på det i, i morgen efter gruppemødet. Nasser Carter, medioverfører for De Konservative, tusind tak fordi du kom. Tak. Du lytter til Radio 247. Ja, det var lidt tidligere, at vi havde Nasser Carter i studiet til den her snak om, øh, hvad de konservative har tænkt sig at gøre. Henrik, vi er jo i den privilegerede situation, som vi som nogle af de få her på stationen kan sidde og øh, snakke lidt om. Kan du nok vide, hvad der egentlig kommer til at ske øh, efter november, eller i hvert fald gør det i eteren. Jeg tror, der nok, det bliver snakket i kronen. Hvad tror du, tror du, der er nogen mulighed for at... Øh og forhale eller ændre den her proces i forhold til udbuddet af FM4? Nej, jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke give det mange procenter, at det her kan, kan, kan gøres om. Man kan måske sige, hvis man altså i ønsker, at rækker 24-7 skal, skal fortsætte, så er det nok det, man skal hænge sin hat på, at der er nogen, der formår at få, øh, i hvert stoppet processen. Altså, jeg tror ikke, man skal forvente, at det bliver omgjort. Men få stoppet processen, og så kan meget jo, kom til at se anderledes ud efter et folketingsvalg. Jeg er helt med på, at Socialdemokraterne har meldt ud, at øh, i, i skikkelse af medieordfører morgen Jensen, at de ikke har... At, at i sind at og, og, og, og ændre på det her, men, men man kan jo ikke helt afvise, at 24-7 skæbne kunne blive sådan en handelsvare, der kunne indgå i de almindelige forhandlinger, der jo i forvejen kan gå hen og blive noget øh, indviklet, øh, de, i de almindelige forhandlinger efter valget, og det, igen, hvis man ønsker 24-7 skal fortsætte, så, så er det vel, tror jeg, den, den, største, øh, den største chance, nemlig, at øh, der, man, man, man stopper processen nu, man forhaler den, og så ser verden pludselig anderledes ud efter et, et folketingsvalg. Men hvis du spørger mig, om jeg, om jeg tror, det er, så nu kan jeg så udtale mig som politisk kommentator, hvis du spørger mig, om jeg mener, at det er et realistisk scenarie, så er jeg svaret nej. Så er der jo en anden ting også, at man må sige, sige, nu er det jo meget øh, skylden eller, eller hederen for at få, at det her udbud at, at ikke er gået til, til Berlins og at Radio 24 ikke fortsætter. Det er jo blevet placeret ved været Dansk Folkeparti, og, men man må jo sige, hvis man egentlig har lidt historie sandt, så er det jo måske en helt anden person, nemlig Benny Engelbrecht, som, ja, som, som så... burde få credit for at have opfundet ideen jeg til jeg ved, det han her. Han var den første, men han gjorde sig jo til talsmand for, at, at Sønderborg var skammeligt øh, overset i, i, i sammenhæng, og meget mere burde øh, foregå fra, fra Sønderborg. Altså i det hele taget vil jeg jo sige, at der er rigtig, rigtig mange partier, der sejler under bekvemmelighedsflag i denne her diskussion. Altså, Carter skal have ros for at stille sig op, og, og, og sige, at han synes, det er en forkert beslutning. Øh, men, men Derfra og så til at ville omgøre den, der sporer jeg altså, et, at der er et ganske langt stykke vej. Og ser man på Socialdemokratiet, som Benny Engelborg, der er jo sådan en bekendt socialdemokrat, så er det jo altså lykkedes Socialdemokratiet fuldstændig at bevæge sig under radaren her, til trods for, at Socialdemokratiet jo, hvis de ville, kunne sige, at det her er noget, vi ser på. Men jeg tror, det passer Socialdemokratiet meget godt, at de tæsk, der skal uddeles i denne her sammenhæng, hvis der skal uddeles test, det er der nogen, der mener, der skal, jamen, at de task alene tilfalder øh, Dansk Folkeparti. Altså, noget af det mere fascinerende, kan man jo sige, det er jo, at der er jo allerede en enkelt, der har meldt ud, at, at hvis, hvis de kommer til magten og bliver støttet parti efter et valg, så vil de faktisk arbejde for at få fjernet det her udflytningskrav til Ræde 24. Det er jo de radikales. Ja. Marian Hjelvede, og hvor vi jo også kan se, at øh, der er alternativet er langt fremme. Og jeg vil jo oh, synes, jo. det vil være den mest sublime, og jeg har ja, det var, at mit job skulle blive reddet af radikale og ja, ja. Det vil jeg, jeg slet ikke vide, hvad jeg skulle sige til. Ja, altså, men, men jeg tror slet ikke, du kommer ud af den situation virkelig, fordi man kan sige meget godt om de radikale alternativ, men der er altså langt til et, øh, til et flertal der. Og det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Mit navn er Mikkel Andersen. Ved siden af mig Henrik Kvart, tog Kasper Isgaard. Tak for i dag.